preslava Domnului, cântăm cântarea, o pricină de laudă. Eu pentru tine vreau să fiu. Textul din Eremia, capitolul 33, versetul 9. Cetatea aceasta va fi pentru mine o pricină de laudă. O pricină de laudă, eu pentru tine. Vreau să fiu stăpânul meu, actovat puternic. Acum că le trec pe ce le te laud, de laud, laud, de schimb laudă laud, de laud, Dumnezeu și tatăl meu preasfânt. Dumnezeu și tatăl meu, preasfânt. O pricina de la spre tine, tatăl meu, ce revesc. Cântarea și fie pe oră și ule de o posesc. Laud, laudă-ți când, laudă-ți Dumnezeu și Tatăl meu preasfânt, Dumnezeu și Tatăl meu preasfânt. O pricivă de laudă să fie pentru tine oricând, Sfința mea de zi, ori, noapte, De-alerg, moios sau lăcri, mânt. Pe domnul, pe domnul, laud, Laudă-ți cânt, laudă-ți cânt, Dumnezeu și Tatăl meu prea sfânt. Dumnezeu și Tatăl meu prea sfânt. pricină de la spre Tine ne trec să fiu mereu, Și as și mâine și din veiecie, părinte de Dune, Zemiul meu. El te la avut, laud, te La laud, la odăvăresc în Dumnezeu și Tatăl meu Prea Sfânt. Dumnezeu și Tatăl meu Prea